Télapú haragja Móra Ferenc meséje Régen történt Bizez, régen, Abban az időben, mikor még tűzen aszalták a jeget, jégretették a meleget. Az volt csak a jó világ, világ. Még akkor a só is sósabb volt, Virágosabb a tavasz, hosszabb a nyár, Áldottabb az ősz. Hogy nagyot ne mondjak, nagyobb volt akkoriban a búza szem, mint most a mákfej. A mogyoró, olvasva is elmehetett diónak. A diót pedig meg kellett törni a küszöbön, mert hajában nem fért volna be az ajtón. No, hanem télapú, akkor is csak olyan goromba legény volt, mint mostanában. Akkor is csak olyan öreg volt már, mint az országút, s ha savanyú kedvében megrázta fehér szakállát, egyszerre beborult a végvilág, szép világ. Nem látszott ki egyéb a nagy hóból, csak a varjú népség. Az se tudott egyebet kiáltani, csak azt, hogy milyen kár, oda van a nyár. Őj, Sóhajtozták az emberek. Mert többet ér egy nyár, száz télnél? Bohó, bohó, mérgesen bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, a bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, bohó, <síns> – Kacagott be télapú a kéményeken, hogy csak úgy borsózott bele az emberek háta. – Hely, de nagy öröm lenne, ha egyszer megenné a farkas a telet. – No,ha nem, erre már csak ugyan megharagudott Télapó. Kapta magát, vette a sátorfáját és úgy elszelelt, hogy meg se állott, Még azok közé a magas, zordó hegyek közé nem ért, ahol a madár se jár. Ott ütött anyát az égnek meredő ormokon, s onnan süvöltözött le nagy bőszen a világra. Megálljatok, majd hívjátok még vissza a télapót. <hállj>, csak azt lesd, nevették az emberek. Soha gazdagabb termést nem adott a föld. Dúsabb gyümölcsöt nem hoztak a fák, mint abban az esztendőben. Alig győzték az emberek betakarítani az Isten áldását. – Na, siessünk, emberek! – biztatgatták egymást, míg Télapú megint a emül. nem ül. De bizony nem jött Télapú. Kár volt tőle ijedezni. A napocska szüret után is csak úgy szórta a szikrákat, mint aratáskor. Nem volt, aki fellegfájtlat terígesen elébe. Tele volt virággal a mező, nem volt, aki letarolja. Tele dallal az erdő, hideg szelek, nem kergették el a madarakat. – Nini! – örvendeztek az emberek. – Nyilván! – csak ugyan megette a farkas a telet? <gül> nem nagy becsülete lesz az idén a kemencének. Na, nem is kellett tűzre való járni senkinek. Sütött a napocska úgy, hogy a fák már meg is sokallották. Leperzelődött, leégett róluk a levél. Nem bólingatott lágyan szelíde, mint máskor. Csörgött, csikorgott, hogy szomorúság volt hallani. Lesült a rét, kiégtek a mezők, meghasadozott a föld, s a csillagfényes, tikkat éjszakákon föl-föl az égre. Könyörülj rajtam, télapú, takargast be sebeimet puha fehér takaróval. No, bezzeg az emberek se áldották már a végtelen nyarat! Kicsorbult az eke a kiégett földben? Nem lehetett szántani, vetni! Nagy kínnal, ha bírtak is itt ott barázdát hasítani, de hiába szórták bele a búzát! Nem vette gondjába télapú! Nem takargatta be belek takaróval, puha, fehér hóval. A fejre kiette, egér elhordta, a szárazság megölte a drága vetőmagot. – Nincs nincsen vetés, nem lesz kenyér! – sóhajtoztak az emberek, s reménykedvetek ingettek a magas hegyek fölé. – Hát, ha mégis lesz közibük az a jó télapó! – De nem szállt ámle! – Akárhogy könyörögtek is neki. Abban az esztendőben nem látták a telet. De nem is ettek a másodikban kenyeret? Lett olyan éjség, hogy hullottak az emberek, mint ősszel a légy. Akik megmaradtak, azok nem győztek hálálkodni télapónak, amikor megint leszállt a földre fehér bundájában. Ó, Télapú, mit érne nálad nélkül a nyár? Télapú jó kedvűen nevetett, és megígérte, hogy nem haragszik meg többé az emberekre, ha az emberek se ártják magukat az ő dolgába. Hanem, hogy emlékezetes legyen nekik a lecke. Sose nőtt többet a dió olyan nagyra, mint azelőtt volt. Well, – Pedig, ugye? – Kár érte.